Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Weitere Untersuchungen zu Krebserkrankungen, öffentliche Sitzung des Bauausschusses und TKW-Sieg in Hannover. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Guten Morgen. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Bauerschusses im Vitebszimmer Marktplatz 1 statt. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft auf dem Grundstück der Luise-Wieneken-Straße 2 sowie eines Fluchttreppenhauses in der Albert-Schweizer-Schule. Eine einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. In Rodewald wurden vermehrte Krebserkrankungen festgestellt. Dies ergab nun der Bericht des Epidemiologischen Krebsregisters Niedersachsens. Das Ergebnis liegt deutlich über dem Normalwert und nur knapp unterhalb des signifikanten Wertes. Deshalb sollen nun weitere Untersuchungen folgen. Das Gespräch mit den Betroffenen sei wichtig, stellt Dr. Thorsten Vogel vom Fachbereich Gesundheit des Landkreises Nienburg dar. Ja, wir haben ja zusammen mit dem Landesgesundheitsamt einen Fragebogen äh, entwickelt, der an die ermittelten Personen verteilt wurde. Es sind 17 Fragebögen verteilt worden und 13 waren jetzt im Rücklauf. Die werden jetzt erst einmal ausgewertet und dann wird ein vertieftes Interview entworfen, um diese Personen nochmal aufzusuchen und speziell nach Risikofaktoren zu befragen. Der niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meier hat kürzlich bekannt gegeben, dass 19 neue Dorfregionen in das erfolgreiche Dorfentwicklungsprogramm des Landes aufgenommen werden. Die grünen Landtagsabgeordneten Helge Limburg und Grand-Henrik Tonne freuen sich vor allem über die Aufnahme der Gemeinden Rehburg-Lockum und Hemsen in das Förderprogramm. Diese umfassende Förderung ist nur möglich, da die rot-grüne Landesregierung für die Entwicklung des ländlichen Raumes mit 116 Millionen Euro einen vorher nie dagewesenen Finanzrahmen für die Dorfentwicklung zur Verfügung gestellt hat. Damit werden die Anstrengungen vor Ort endlich honoriert und es können eine Vielzahl von nachhaltigen Projekten gefördert werden, so die Abgeordneten. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Die Basketballer des TKW Niemorg sind zurück auf der Erfolgsspur. Gegen die Hannover Dragons gab es einen deutlichen 79 zu 48 Auswärtserfolg. Drei Viertel lang zeigte sich der TKW von seiner allerbesten Seite und fand den Mix aus kontrolliertem Aufbauspiel und kreativen Überraschungsmomenten. Im Schlussviertel war das Spiel bereits entschieden, der TKW testete einige Aufstellungskombinationen. Bester Nienburger war Joshua Dendi mit 33 Punkten, davon vier Dreier. In der Tabelle der Basketballbezirksliga steht der TKW momentan auf Rang 3. Kommenden Sonntag kommt es zum direkten Duell mit dem zweiplatzierten TSV Neustadt. Beginn ist um 12 Uhr in der TKW-Halle in Nienburg. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.